Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxa ina. Benvidas a un novo programa de Radio Manoplas. Estamos nun novo falangullo. En esta ocasión, imos a entrevistar a Eva Payas Figueira. Hola, Eva. Hola, boa tarde. Pois nada, ose, creo que estreamos lugar de grabación que a... A nosa casa eh, Temos a, a Eva Que estábamos a falar antes de gravar Que ven Está vivindo en Vigo Pero ven de Toedo Que uh -huh. eso está na Estrada, está na Estrada. Para a xente Se isto fuera un programa patrocinado Polo Concello da Estrada Que nos dirías de Toedo <risas> Ui que che diría de Toedo Pois pues, nada, un pobo pequeniño, Unha aldiña Non máis de 60 veciños e veciñas E nada, formamos parte do Concello da Estrada que, que sí, é o segundo Concello máis grande de España En extensión por sabe de, en extensión. É, é nada, é un pobiño moi, moi fermoso, a verdad, que sí é, Donde tes recordes moi, moi bonitos, non? A infancia sempre chula na aldea eh, Medraches ali foches so a escola nesa, nesa vila Sí, fomos ali a Exe B, bueno, era daquela a un, un colexo público de Figueiroa <ríe> e, e nada, ben, moi ben non, xe che digo, non, non moito que contar normaliño, eh, traballábamos no campo nos encantaba ir ao cole porque nos aliviaba o traballo no campo Pero... E eh, eh, nada, ben, non sei sé, no sé que contar, a verdade. Me dicías antes, so tres ir, somos tres, tres. irmáns, eu son a do medio, eh, a, a máis bella, a máis maior é unha muller tamén, Luz, e o tapa portelos, que chamo o so último sempre, <ríe> eh, meu irmá Manuel, si sí. E os teus pais, al día que se dedicaban, o que facían? Meu, bueno, pues miña nai... Eh, bueno, tiñamos, eh, vivíamos, nos criamos nunha casa da aldea con once vacas a casa era de, mi, de meus avós e, e miña nai bueno, o típico facía casi de todo ¿no? eh, criaba os nenos eh, traballaba no campo e parte cosía hasta as tantas da noite eh, para xuntar un poquinho porque o único soldo que entraba era o de meu pai que era era albañil. Eh, entón o resto, pois pues, bueno, intentaban safar como podían, ¿no? Porque os ingresos do campo, nada, era nada. Era si sí, chegaba para comer, porque sempre tiñas unha pataca, unha un porquiño, unha jaliña pero pero bueno, o tema económico que necesitabas para comprar outras cousas, pois pues, bueno, aí era máis complicado. xa como todo mundo sabe Eh, o goberno de dereitas destrozou o campo galego, a verdad eh, miña nai, É curioso que meus pais, miña nai, meus avós tiñan as 11 vacas E algo que recordo moito do, do, do tema do, do da leite É que chegou o momento en que tiñan que pagar unha, unha, cota, unha cota Tiñan unha cota de leite E o gracioso era que se te pasabas de cota pagabas unha pequena multa por chamar de alguma maneira pero se, te... se non che chegaba ti... che restaban a cota é dicir, estabas facendo aí unha maravilla de bueno, un trapicheo aí caleite ata que ao final pois, deixaron abandonar meus pais intentaron que nos tres foramos por outros por outros traballos e... e o campo desapareceu meus pais foron os últimos foron quedándose a menos a menos con unha, con hasta que nada E nos, pois, pues, bueno, fomos pola línea de traballo de empregado público, sacamos, somos os tres cociñeiros, ademais, e, e os tres, por sorte, sacamos eh, praza fixa, non? Eh, meu irmán nos ergas, eu e, mi, e miña irmán eu no na, na xunta. E que, que había nesa comida, nos antares desa de casa para que os, os tres fillos <risas> se dedicaran a... sei <risas> esa... pero non recordo que que hubiera así un cociñeiro bueno, cociñaban, pero recordo que cociñaba moi ben miña, miña abuela María, xa chamábamos miña abuela pero mi, me, miña naia e meus abuelos se centraba máis no campo no? era máis pero sí, home, se cociñaba porque se cociñaba, se facía todo na casa pero bueno, foi a que abreu a porta foi miña irmán, miña irmán sempre tuvo claro que era ser cociñeira eu fun un pouco de rebote para cambiar despois E meu irmán empezou como camareiro, hostelería, pero na rama de camareiro, pero pôs pasos a cociña tamén. E a verdade que lle dan os dous moi ben. Milleur que eu, seguro. Seguro non o fixo. Pou un momento para atrás. Dixe, é que a túa sí. nai, entre, os, entre as moitas tarefas que facía, cosía. Cosía, cosía para que embarase entre dali, para empresas... No, cosía para unha, pa unha... Chamabanlle Chabelo, unha um, unha muller, o marido que tiña un... un Bueno, un taller de un taller de confeccións, me salía, gracias. <ríe> un taller de confeccións, e miñan aí cosía, cosían así, bueno, a, a lo grande, non? Che mandaban o mellor dezo ou 20 historias e cosían. E hoxe botaban a man, de feito, por eso que eu non tiña claro de ser cociñeira, de feito iba a ser modista... E, eh, bueno, iba a ser tamén Monxa Carai, tíos, moitos disfraces aí tía... preparados Eu tiña de todo, eu tiña de todo Se eu iba pasando os anos, eu iba cambiando a idea E, entón, pues, bueno, entón, eso Traballaba atas tantas E despois enganchaba hasta a mellor as tres da mañá Ou as cator da maña Cosendo para ganarse unhas, unhas pesetas, non? hai por aí un documental que se chama fíos fora que conta a historia non de mulleres que no rural galego cosían sí. e cosen moitas non para cosían. entre outras sí. para Inditex e sí. outras empresas non que eh, non cre que ninguén saira de pobre das que cosían dos, que, dos que mercaban o que o que se cosía así que bueno de feito si sí, é sí, ben certo que miña nai reci, sí que est estaba mellor pagada entre comillas porilo que que o mellor agora mesmo os Inditex, eh, eh miña, A ver, eh, aunque non lle sobraba, aunque seguro que non pagaban o, o que deberían, pero bueno, non pagaban mal, ¿no? Miña vida aquela, pois pues, bueno, era o que era o que tiña e eh, eh, eh, bueno, pero bueno, era a verdad que de ricos non ricas non se facían, está claro, eh? Porque pff. E, en, sen adiantarnos así, xa no momento actual de da Eva da agora que cousas pensas que influíron in, na túa infancia, na túa crianza para, sobre todo, valores ou formas de ver a vida pois... que agora executas ou levas a práctica a pensas que hai algo na túa familia no que pasaba na túa vida cando eras máis pequena que, que teña que ver co que eres xóxe ou bueno o que te identifiques bueno, pois eu creo que Si, sí, moitas cousas, de feito, hm mmm, anos tamén lle vas dando valor a certas cousas que, bueno, inicialmente que non lle das, non? Pero eu amo a terra, de feito, aquí agora onde que vivo en Vigo, ali cerca da Praza dos Caballos, eh, puxei man limpar unha un solar que está abandonado e bueno, os veciños tamén me me botan unha man. e, e cultivo tamén, temos aí unha pequena horta. e De meu pai... Eu creo, eu creo que o teño eu, non? quero ser <ríe> un pouco... non sei. Meu pai sempre decía que as cousas boas deben as decir os demais, pero bueno, <ríe> neste caso, é no. <ríe> bueno decir, eu. De meu pai, creo que mmm, collín o, o, o ser solidario. Decir, meu pai traballaba da albañil e cando chegaba ao fin de semana ele mmm, ajudaba a calquer veciño eh, o que fixera falta. Ele e se tiña un cacho de pan o repartía e se tiña cinco euros ou mil pesetas e las repartía, sempre tiña a man aberta e eu creo, eh, eh, creía aunque ao mellor non o falaba así porque daquela ao millor non estaban a eso eh, creía moito no, no, no comunitario quizá, no no, no que no, no de setes comparte e eh, Eu sigo pensando que, que hai que voltar ao, non sei, a eso ao común non? A, a, a compartir todo e a, a, a, a sí, e, e a xudar no que se poida, aunque non sei, economicamente, nos se educaron a que os cartos ou é todo, pero penso que, penso que sí que son importantes, porque vivimos nun sistema capitalista e, por suposto, ao final, foi falta, pero creo que hai que voltar ao, ao trueque. <risas> e, e o teu pai O teu pai e a tua nai eh, E miña nai er, igual Eran, eran eh, politizados No sentido, sentido nada, de nada. que eran Adscritos a algún nada, partido Nada, o... nada, meu pai eh, foi Se afiliou sempre a CIGA él, Porque traballaba de Albañí es, Sempre decía que había que estar afiliado De feito nos afiliámonos bueno, eh, Digo sindicato, durante de importancia A CIGA E eh, eh, sempre el sempre dixo, hai que estar afiliados Pero ele era máis A que te aflias por se fai falta un abogado. <risa> <risa> <risa> claro, non era por un tema, no, me, Bueno, a quizá... protección tamén, digo. Aunque non nos houbera el daquel se si lle dixeras que tuña conciencia de clase che va a decir que non, non sabía o significado das das palabras, pero xa che digo, co tempo que pasa, si tiñan moita conciencia de clase, o mellor moita máis da que tiñamos nós, non? Ou da que temos o mellor nós. E a túa nai como vivía eso? Miña nai o, o político, o político Da política, non da... Do... Nada, no, no, non había, non se falaba, non había, non, non había charla, non se falaba da política, se... Eh, se facía. Se facía, aunque non nos souberan pero non se... Eu, por exemplo, teño un neno de 15 anos e si, si lle falamos de todo, non? porque por que vamos a isto, por que vamos aquilo, por que temos que apoyar estas cousas, non? Pero antes non había, se iba, pero ao mellor non se se se iba, que moitas veces ni se iba, pero non se falaba, non? Decir, ibas porque si. Sí. Eu cando empecé a sair ca co que agora o meu home, con Guillermo, em <ríe> eh, E mellor cando empezaba a, bueno, durante un tempo foi, aínda poñíamos patatas, aínda íbamos a traballar no campo, ¿no? E eu mellor me preguntaba. Eh, te por que poñedes isto así? Po, no. Eu, eu dicía, po, non sei, porque sempre o fixemos porque así, se se así. <risas> Porque Por así, sabes? Entón era xa se daba por feito, non se falaba tanto, ¿no? Non se falaba. Y, Pero y, había E despois... Tires unha persoa activa e, e colocada políticamente, sindicalmente, eh a túa familia, os teus pais, nais ou irmáns, cando eso foi máis aberto ou cando é máis aberto, como viviron iso, que a tua, teu o teu pai, a túa nais, se, se o viviron, como como percibían ou como valoraban o teu traballo máis político, sindical, sí. máis a cara descuberta, non? Que Bueno, pois, eh, por desgracia, hm cando empecéi máis activa, máis activa, estiven eh, cando vin para Vigo pero xusto, nese tempo meu pai, bueno culleu unha enfermedade xenerativa que estuvo 10 anos e non non, sabes, non, non opinaba basicamente pues, estás máis centrado en cuidalo uh -huh. e, e miña nai igual pero miña nai agora cada vez que ven a Vigo sempre ven a todo. A sempre comigo, hai que ir a isto, hai que ir ao outro, hai que mamá, que isto, que então si, sí, sabes, se empieza a discutir certas cousas que antes pois non, pois non, non se falaba, ¿no? e, e si, sí, ás veces se dicen holin Eh, vas a todo oxe non vais e tal non pero bueno máis por as veces por comodidade ou, por, ou porque estemos na casa porque como ten que vir comigo uh -huh. pero bueno sí sí que no fondo che digo aunque no millor non o sepan non sabían explicar si sí tiñan esa conciencia non eu penso que sí Aunque nunca e, e o teu fillo, que non, non sei o nome, como se chama? Anxo. Anxo. como que opinión ten do que faz ou da tua vida nesse sentido, na parte máis sindical is... política, godo? Se se chadi ou de... sí, algo sí, que penses sí, que, sí, que ti Sí, sí que va comenta, si. moitas veces <risas> temos te tido discusións co tema este de de que eu digo moitas veces hai que camiñar como falas, é dicir se ti mm, eres así, temos unha problemática con este tema de, de ser consecuente co que se dice é un pouco ca ca clase de religión eh, no instituto, porque el non vai a religión el vai a, a valores a, a valores, ética, como exactamente agora. Eh, pero claro hai unha pequena insustiza entre comillas ás veces a religión levanta a media non sei de certo ¿no? entonces, el claro, el valor está en que Traballalo máis Entón, as veces, cando ben enfadao por algo Con tema de revisión, dice Maldita conciencia <risas> <risas> Maldita conciencia E vendo enfadao, non? Pero, pero sí, sí que lle gusta Sí que lle sí que lle gusta Na nosa casa está claro, non? Ou eu estar máis na rúa Estar máis no tema sindical en Movimentos sociais Que aparecí nos momentos sociais a través do Gracioso Sindicato eh, criou non máis o pai porque claro, a ver neno era pequeno pero te con nos cantidade de veces e agora eh, pois sí e demais o falar as cousas na casa as veces ven moitas veces con temas do instituto eh, este profesor es un poquito facha sabes porque dice isto é consciente non de nota pilla o mellor certas mm, opinións que queren alinear por decirlo de degunha maneira non, non digo que, que vayan alineá o pero que si sí, ás veces pois os profesores pois bueno fan algún comentario e os pilla bastante o vuelo uh -huh. e bueno lle gusta que lle gusta lle gusta que, que vaya e tal ahora estou máis un pouco máis apartada pero pero bueno sempre lle lle anima que vayamos eh, Volvemos logo para aí pero te quería preguntar que fixeches de comida ui, oxe oxe de comer oxe mm, gustoulle moito a comida tomaron un pote de lentellas e arroz caldoso con bacallau que lle encanta e de, e de postre e yogur e para os máis maiores e batido de froita para os máis pequenos, porque ainda a cuchara non a controlan moi moito. Para que nos escoite, isto non é agora o programa de Arguiñano, senón íamos falar de... de eh, para cantas xente con ciñache, Seba? Pois mira, hoxe, hoxe tivemos pouquinho, xe 70 setenta nenos, eh, pero bueno, traballo nunha guarde que solemos ter sobre 90 usuarios, o pasa que depende se están enfermitos ou non, eh, bueno, oscila un pouquinho, pero xe xusto tivemos 70. É moi ben, son uns denos Te, preciosos. Tens uns eh, comensais particulares, porque sí. o maior ou a maior que terá cantos? E ata tres aniños. Iba, Están de pequena, cero, sí, de meses. catro mesiños a, a, a tres aniños, pero a verdad que son todo terreno, eh? estes críos é eh? unha pasada. Este ano de feito estou sorprendida do do xado maduros que veñen a hora de, a, de, a hora de xantar, xa introducidos casi todos os alimentos porque, bueno, aquí en todas as guarderías se leva un proceso ¿no? segun son bebés, un dous ou dous tres e, e a verdad que estou moi sorprendida do, do avanzados que veñen este ano é moi ben, ademais o, o xa xa ali no comedor xa son os maiores xa eles xos bueno, é unha pasada o traballo eh, antes de, de comenzar a entrevista Contaba que eu tamén Estiven de Neno Na escola infantil Rosalia de Castro Aquí no barrio, onde agora dá de comer eh, Eva eh, Estaba pensando antes Os produtos, digo, hai bastante cuestión últimamente co tema da alimentación e da alimentación en formato industrial, non digo, eso, comedores, nas grandes empresas, eh, ou a materia prima coa que cociñades, que sí. a Xunta proporciona, como a valoras? Ou... Ben, moi ben, moi ben. Eu sempre, bueno, eu o longo, levo 30 anos traballando para a Xunta, eh, tuve mm, na residencia de maiores da Estrada, Estiven na escola infantil Otxo en Pontevedra. Estou ahora aquí na escola infantil Rosalía de Castro e estiven tamén 2 anos na escola de Caeiro. Bueno, eh todas son públicas 100% e todas dependen da Xunta e eu, porque claro, falo da, donde onde estiven, pero coñezo tamén que en todos así a calidade eh para min é eh, exemplar, é dicir, facemos todo na, na guardería e dicir, se hai empanadas, se falla empanadas, se hai croquetas, se falla croquetas os bizcoitos, dicir, se elabora todo na cociña do centro e os produtos, traballamos ao... podo falar, por exemplo, agora mesmo de, de Rosalia de Castro que eh, traiu Freud que a verdad que vou te facer propaganda Freud, pero eh, excepcional na materia prima, tanto nas carnes e tal Eu pescado outra, tamén outra empresa, Pereira, tamén chapou eu En todos os que traballei, ningún, de verdade, ningún tipo de problema ni en... Nunca tuvemos tampouco ningún tema recorte A ver, a ver como decir recorte ás e... veces o mellor podía che vir en algún momento e decir, que non podes gastar E nada, eu nunca tuve nincas directoras Nin, nin con nadie. ¿Quién elabora os menús? Elabora o, o seu, e baixo a supervisión da directora. Eu os elaboro, mas ou menos xa eh, cada curso va, vas facendo... Non é que facas sempre o mesmo, pero máis ou menos xa levas unha... Unha línea, unha liña e ela de todas maneiras sempre revisa, non porque bueno, as veces hai cambios dun curso a outro que sean os menús máis pequenos. Por exemplo, este curso... E, hai nenos, como dixen antes, que xa esteñen introducido cantidad de alimentos, que xa podes adelantarte, e xa ir a outras cousas, non xa meterlle outros alimentos. É super variada tamén. E, despois aquí, me gusta moito aquí, dire... aquí donde estou na no Resería de Castro, que a directora tuvo unha idea fai un par de anos, temos nenos de distintos países, como en todas, claro, pero honesta, a directora decidiu que durante un par de meses Elaboremos menús distintos de cada país, é dicir un día culturas. de outras, é bueno, está genial. É sorprendente, bueno, parte que aprendemos, nos como como trabalhadores aprendemos un montón porque hai cousas que que bueno, pois pues que nunca fixera. E, e sobre todo a sorpresa dos críos, ¿no? E como comen, é é unha pasada. Eu teño que dicir que chapo. e, e, e que pasa para que despois cando eses nenos vayan a a primaria moitos colexios, tanto públicos como concertados, sí. eh alternativas ese catering de grandes sí. empresas que chega sí. comida de lugares sí. moi afastados, sí, Digo, sí, sí. porque aí se racha esa dinámica. Pois pues non teño nin idea, eu penso que eu penso que a Xunta lle gustaría privatizar tamén as guarderías, o que pasa, polo que sexa, de momento eh, non no o fai, non? Pero eu penso que a súa línea ou a liña a así a, a, a, a pa vai ser privatizar, privatizar, eh, porque non, non acabo no, a xunta non está pola labor de, de, de garantir o público, non, non, non nos non nos queren. Ahora mesmo están máis centraos co personal, con recortar nos dereitos e con recortar personal, pero penso que que unha vez que o personal vaya menos, eh, farán unha, penso que vai facer unha reestructuración, seguramente a, a longo plano. Bueno, Pues, non sei, ao mellor nuns anos, non será a mañan, pero co tempo estou segura de que sí, porque cada vez o personal é menos. Eh, mesmo os que levamos así moitos anos, eu, por exemplo, tamén ves mesmo nas guarderías públicas que, que tamén como que lle poñen impedimentos ás propias familias. Non sei, como, eu, por exemplo, cando entrei na guarderías, había horarios de mañá e había tamén certo horario á tarde. Sí xa recortaron e ahora mesmo da mañán hai un horario de 8 a 5 da tarde realmente eu sempre o digo, eso non cubre a vida das familias non a cubre entonces unha guardería pública ten que dar un servicio pleno decir pó pois de 7 da mañán a de da noite e cubrir as, as necesidades das familias pero en cambio en vez de eso eh, desvían esos cartos a che que infantil, eh, guarderías con con subvencións, bueno, guarderías privadas que reciben subvención para dar un servizo, que les seven? saben que ese servizo foi falta. Entón, que pasa que pois pues, en educación por lo que fora deixaron que moitos había eh, comedores públicos, pero tamén foron sacando sacando sí, sacando e foron desaparecendo. E nas guarderías, pois pues, posiblemente pas igual non sei se máis pronto, se máis tarde pero que vai a pasar, eu teño clarísimo Em, como casi ao inicio, digo, estamos no final eh, dicías que o teu pai eh, eh, vos dicía que era importante que vos sindicarades Si andas nese mundo e eh, eh, agora eh, non por o, porque te dixera o teu pai, por lo que ti aprendiches é porque crees que vou non sindicarte senón participar na vida coletiva neste caso empregando un sindicato como ferramenta sí. de, de loita porque é necesario pois eu creo que canto antes nos demos conta que se non unimos forzas e non unimos loitas e non nos poñemos no sitio do, do de enfrente, non imos a conseguir nada. E un, o mellor non é, é... Dá igual como fagas, non? É dicir, que tampouco digo que, que se a non sindicato... Si tamén temos que... En, no sindicato no que no que estou aprendín é, algo moi simpático que eu no nunca escoitará antes, pero é certo, o sindicato non é un ente. O sindicato somos nós. Entonces, se ás veces algún sindicato non funciona, non funciona porque a mellor nós non funcionamos. Entonces, da igual como fagas que te asocies non? que te metas nun sindicato que te, o que te xuntes co veciño do lado pero unir, é dicir, ir apoyar os, a, os veciños eh, ver eh, non sei, hai tantas historias na rúa que deberíamos de estar eh, eh, e ver que eh, hai unha frase moi bonita que escoitei nunha, nunha manifestación da, dos traballadores do metal que unha sola clase unha s loita e somos clase obreira Eu serei sempre obreira Serei sempre eh, clase obreira, serei sempre traballadora, serei sempre eh, meus pais eran no Ta igual o ámbito onde veñas mesmo se estás no paro ou se eres ama de casa. eres clase traballadora eres, somos o que somos somos e somos fortes e non nos damos de conta a forza que temos. Eu moitas veces digo, cando escoito, pois, eh, tal empresa, Coca-Cola despide, vai a despedir tantos traballadores. Se deixáramos de comprar durante dous días Coca-Cola, é dicir, se viran a forza que podemos ter, cando digo Coca-Cola, digo sí, calquera outra cousa. Cagaban pola pata. Se, de verdad, é que non, se, se deixáramos por un minuto de lado este individualismo que temos, porque tamén o temos, é, decir, é a nós ven con nos, ¿no? eu ás veces me dá tanta pena, é, me dá tanto coraxe, digo, jo, se por un minuto deixáramos o individualismo de lado e metéramos un poquinho de medo no corpo, eu creo que, que faríamos moitas cousas, ¿no? daríamos seríamos capaces de, de, de facer moitas cousas, pero bueno, Penso que se seguiremos rascando <ríe> eh, rascando, rascando ver entra a humedá por algún lado <ríe> Aí seguiremos Aquí, eso, Eva, Eres exemplo de persoas ¿no? que poñen o corpo, o tempo a enerxía nestas loitas Imo rematar, Che dicía fora de micro Esto sempre remata ata que un día se cambie pedindo a xente que está eh, sendo entrevistada que nos diga unha canción coa que nos despidamos e quedemos demos escoitando. Pues Eva, no... que, te, que canción te soa e que que soe eh, en Radio Manoplas? Hai unha que escoito na radio, sempre a radio Posta, e, me gusta la vida Como me gusta la vida. ¿Eh? Vale. Algo así, pois pues que non sei sé que é pues, que non a de aparecerá, de máis de cantada Espero por Eva, sí. aparecerá a, a canción. Ese me gusta bastante. Bueno, agora porque se me ocurrió esa, pero... Pois pues nada. Me eh, vale calquera, ¿eh? eh? Moitísimas gracias, Eva, por falarnos eso, da túa vida e eh, eh, que tamén fala moito da nosa vida, ¿no? das, das galegas. Eh, nada, seguímonos vendo por aí. Pois pues nada, moitísimas gracias e eh, nada... Eh, gracias a ti por este tempiño e eh, nada mm, teño eche moito cariño decilo aquí que quede grabado <risas> e eh, eh, nada, moitísimo ánimo a todas e eh, nada, ata pronto vale, gracinha Seba, ata logo a mi me gusta salir a la calle la buena gente de luz encendida os corazones que no caben dentro, ay Como me gusta la vida La primavera de brazos abiertos Y las canciones que no son mentiras Ese milagro que viven los besos hay como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento Donde los sueños nos gritan Donde me dicen de siempre amor vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida salir detrás si alguien sale corriendo ay, como me gusta la vida, saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida saber también escuchar al silencio ay, como me gusta la vida ir donde nos lleve el viento donde los sueños nos gritan donde me dicen de siempre amor, a mí me